till om det är bra eller dåligt, att den här vattnen här ute, är det kommunens eller är det också en del, jag tror att det är är på, på staden? Var går gränsen där mellan kommunen och staden? Jag kan förstå att det är påskyröses vatten, statens vatten, där det här projekteras. Alltså, Heholland? Ja. När vi hade de här tränmölarna här på Farrande så hitta mycket sämre än vad det nu är när det är Mitä jo, no, ja se on? Joo, vai se kuulemma kuin? No, raja-intimikin, että olet mahdollisuuden säädöstä yhdistyksessä varapuheenjohtaja. Meillä on vastausta kysymystä, mutta tästä kun puhuttiin tästä, miltä se näyttää, kun se on... Anteeksi, ennemmät äänet. En, Millä tämä näyttää, kun on liikkeessä, että se häiritsee paljon enemmän kuin tämmöinen staattinen kuva. Sitten pitää ottaa huomioon myös niiden myllyjen aiheuttama melu. Niitä on 60 myllyä, jotka on kaksi kertaa stadionin torvin Siis ne näkyy koko saaristoon. Ja sitten tämä melu on semmoinen, että ne ei pysty tutkimaan sitä tällä hetkellä, että se on muuten kuin laboratoriolosuhteissa, koska missään ei ole näin isoa tuulivoimaa aluetta, että sitä voitaisiin huomossa tutkia. Ja kaikki korvalääkärit sanoo, että korva nimenomaan ottaa kaikki poikkeavat äänet. Ja sitten kun ne sanoo, että kun tulee, niin meri niin se myllyjen ääni ei kuulu, mutta ei se pidä paikkaansa. Se tulee sieltä läpi ja sitten kun on tyyni, niin ensin suomen meri tuli sanoa, että, että myllyt ei pyörisi silloin, niin ääni ei kuulu. Mutta sitten toisaalta ne sanovat, että vaikka on tyyni, niin se on 50 metristä tulee ja silloin se melu kuuluu ja se tosi kauan. Joo, kiitoksia. Liede tosiasiaan, että kyllä myllyt vaikuttavat ympäristöön. Tuu. Joo. Äh, tästä tuulen vaikutuksen niin ja kohinaan. Se meri kohisee ja tuulimylly pyörii, niin se tuulimylly jaksottaa sitä kohinaa. Vaikka se kohina ei, tai tuulimyllyn ääni ei kuulu, niin se muuttaa sitä taustakohinaa niin, että se ei ole tasaista ja se häiritsee. Joo. Mm. Tätä, joo. Grönberg, det är väldigt skojigt att vara med första om höra på den här diskussionen av många olika anledningar eftersom vi har blundre vitlatsförening i, i Finland i Togott, tillsammans med Folkjön och Granbra. Och mycket har hänt sedan dess många vindar har blåst och vi har lärt oss mycket av våra, våra hemlighetssollitet hemskt Och Som jag tycker, tycker att det är att väldigt utrustande idag är att man tar det här projektet väldigt seriöst och ska jobba med det väldigt grundigt. Det, det är oerhört viktigt. Vi uh, har lite personlig åsikt, men några tankar är bra, jag, att lyfta fram. Vi har offshore-projekt i världen som berättar en hel del om hur vissa saker påverkas. Uh, och jag är kanske bra att man berättar det, för det finns, det finns stora forskningsresultat om fisket i området. Det som förmodligen skulle leda till era områden om det skulle byggas verk. Med den typen av fundament som är mer fristående. Så skulle fundamentet utgöra eh, lösgjorda rev på vilka det skulle bygga på väldigt mycket växtlighet, maritimt liv. Vilket skulle innebära att, att man om några eh, skulle fridlysa området som lekområdet och fisk. Det har man gjort i Kalmar Sund utanför Danmark och många andra platser i världen. Och det är en positiv effekt. Men eh, jag hörde här av, av Pia från Narsen att man skulle bygga någon form av konstgjord ö eh, på någon våldsamt sätt och spränga och, och, och Den, den informationen, vi jag kolla närmare om det stämmer, så det är en fråga jag har till, till er som kan. Där. Jag har tittat på det, desto närmare. Men överallt i världen, där man bygger konstgjorda rev i form av fundament under vatten, så är det alltid det marina livet. Och det innebär det, att man har förbudit fiske i, i så att säga konventionell form för att fiska att vara fred och äta. Och vi som projekterar vindkraft runt omkring Arbinarien, Saabon och, och bland annat företag med i, när vi talar om det här som, som du nämnde om att fiskarn förutsättning, så är det alldeles solklart att alla inom påverkningsområdet ska få en en liten en del av bruttoproduktionsvinster. Det är helt klart. Ett sådant här projekt, om det ska förverkas, tycker jag måste definitivt, det måste synas på något sätt. För de som går missa om någonting helt konkret, om man förbensar till politiska, det är det ena. Och det andra, för de som påstås vara inom ljuduppredningsområden eller skuggbildning och andra. Och det är inte alls svårt att räkna ut. Min personliga åsikt är det, att eftersom det här är ett intressant område, och eftersom det är det fjärde området jag ser som föreslaget sedan 1978 i Finska Vigen. Det är så länge jag har varit med i de här sammanhanget. Så skulle jag tycka att man skulle bygga 10-15 var, högst någonstans vid det där folket presenterade sin tanke för att få ett studieområde om för hur det skulle vara. Om man sen bygger det längre bort utanför det de åländska farvatten, okej. Okay. har idag mycket erfarenhet av semi-offshore-projekt, alltså de som finns på grinnor och motsvarande konstruktioner. Så vi har väldigt mycket kunskap. Nu ska inte vara diskussioner på så att titta på de stora bilderna <coughs> Av resultat som har med det marina livet fågellivet, och annat att göra Så märker man att det är inte så hotfullt Egentligen i praktiken för, för miljö Förutom det man får och buddra där Om man brukar gifta sånt Alltså om vi skulle kunna lyfta i verkarna Och titta på 50 år vad som skulle hända Så händer det mer in, i, i vår, mellan våra öron Än det händer i verkligheten i naturen Det, det visar att de 20 år Man har byggt offshore hit Bra. Jag vill bara på se om det att När det gäller fåglarna och det är bra att säga nu det för det kaffe så ska flyttfåglar från Afrika passera Spanien Frankrike Tyskland och där ska passera ungefär knappt 100 000 vintrattverk så det är spännande att märka att problemen uppstår plötsligt finska viken då förstår vi att det inte är så det är vår osäkerhet och ovan att hantera frågan som blir problem för, för att så har flugit för vi är knappt 100 000 vintrattverk från från det tack. så mycket. Tack. Eh, var situationen varsågod. Sittning. Jo. Eh, jag villna säga det att det där som du sa så det var lite tror jag vill redan det många. Vilket av det Jag kan, berätta, jag kan rätta och försöka definiera. Du, du, du, du sa Du för det första, för du att du har stor eh, förnet att projektera eller så Inte folk. inte offshore, Inte offshore. Ja, vad alla fall det här ska gå där? För. Sen så är du det det väldigt övertygande och du är en övertygad som barnets person, att alla de som berörs ska få ersättning. Alla förstås. Now, det här kan ju förmedla en del av, av oss att tro att det faktiskt skulle gå på dess. Men det är ju helt annat. Så. Absolut. Tack. Jag vill bara ta till det där så det är i ja, ja. Alltså, Vi har något köptgösta botten där. 195 markägare berörs. Ni som i botten så är det smala skiften i form av ja, allt Arton att ska byggas, vill vi inre si bra, markägaren vill vara med 195 markägare, då kan ni tänka vad det frågan. Var och en får enligt en fördelningsnyckel som markägarna själva inte sitt kommittéarbete har föreslagit får de en del av bruttoproduktionen, alltså markjägarna som ligger innanför påverkningsområden Bra ett påverkningsområdets linje är inte alls svårt att definiera utifrån skuggbildning, ljud och mycket annat men de, de, de, de är liksom de, de, det är ju liksom det är här projektet tack vi går vidare jag var så god jag är Björn-Marie att jag samman. Kanske en kors energi som är bakom i det här projektet så behöver någon in och andra aktörer. Jag kommer att han just där båten har varit inne och sökt också, också andra som är med och finansierar den. Orsaken till det här bygget är ju det att vi urmäktige har satt fast att vi ska ha så och så mycket förnyelsebart. Och nu har det råkat sig så att det är bara här som det finns utryttat eftersom den berättänt som bara sätta det här i, i, i de rätta äh, proportionerna. Jag har också föräntat att den här moneritas utanför sin korsetta, som jag vill gärna ha vittat den på framgård, in my front yard, not in my backyard eller, eller no, in på, på det där, på landet. Det som jag egentligen ville fråga äh, till Syntqvist var äh, vi håller till på kälke där ute eller lite träd i mot och så men vi får inte landstiga nästan någonstans vi har ingen byggnadsrätt för att vi ligger i en så känslig och, och, och, så, och så fin äh, miljö och, och jag vill bara fråga, är det inte ändå så att det här just det här området att där finns så alltså hela det här gamla krygerska området som är obebyggt, att där finns mängder av fågelöar där man inte får landstiga av någon orsak och, det och nu tycker jag bara att det verkar att med den här liksom industriella anläggningen som vi behöver för att möta klimatmålen och som vi förstås ska ha någonstans så verkar det vara som att man ska ett streck över de som man först har kommit överens om att finns där. Den de av oss som, som finns ute, som håller till där ute i Halsbandet vet att det finns fåglar. Fiskarna, alltså hela havsmiljön, har vattenkvaliteten är otroligt känslig. Så de flesta av oss är säkert oroliga för att inte överhuvudtaget kunna simma på kommande. Under alltså det där byggnadsskedet. För att det rör upp vattnet och för att vi får en så mycket vattenkvalitet i en färdig utsatt vatten. Alltså havsvattenlig äh, miljö. Så att min fråga nu egentligen att att är det faktiskt så att de här vädarna som vi ser där när vi åker bort, de här skärgöarna och sen alla de här fåglarna de som att vi faktiskt inte egentligen betyder. Då så inte riktigt skulle speglar vi så kan man ju tutkia samma asia utan vaikuttaako se och sen ni lintu saari, lintu jos vaikuttaa niin Vähentää niiden vaikutusta mahdollista, mutta ne on piittäneet no, sen niin ulkopuolella, ulko, ulko, ulko, että se on näiden suojelualueiden ulkopuolella. Finns det <totipäät> svar på en fråga, hur fundamentet konstrueras? Det är stor viktig fråga som svar på din fråga, just att mycket se kraftmåsen och örnen. BVF World Wildlife Foundation Lisa Röv är Hon har i en artikel i Helsingin Sanomat bett om att man skulle ta i beaktande skyddszoner om två kilometer från Örnästen. och du fått tio kilometer? Nej, tio kilometer för sjöfågeln. Aha, okej, okay. och, och, det där, och, och, och hon, hon i den här artikeln berättar hon om, om den här, um, vad som hände i Norge, i Smöland, där man placerar vindkraftverkarna på fel ställe och inom ungefär ett år så var det 30 örnar som strök med. Och när um, här talar om de här flyttfåglarna som ska klara Spanien, det är en miljon av fåglar årligen i ja, Spanien som strökar med. Ja. Jag jag bara kommentera helt kort om ditt namn nämns. Alltså, när det gäller... Det är jättebra att vi upp... För det i norr gjorde man helt fel kalkulering. Örnerna flyger ju enligt bestämda rutter in i sitt revir. Och där gjorde man fullständigt alldeles för att placera verkena vid och Det har man insett om man kommer att demontera på moden 28-verk för att råda bort på det här. Nu känner är det tyvärr om några hur bara inflytning slutar i här och där men jag kommer under mig att vi ramlar så här. Jag samma ositton du i den frågan definitivt. Ja, Varsågod. så goda jag Jag det andra. Ja, att ska det löna sig det här? Nu har du ju redan sagt här tycker jag många människor att, att de möllorna inte alltid smurrar. Och det är ju lite oroligt Jag tycker att om det ska vara några möllor, inte offshore. Det här är ju inte offshore det här, det här är väldigt lätt nära faktiskt. När man tittar på vad de gör i Danmark och i England från min gubbekomma. Och i Holland och i Tyskland och andra ställen, så är de faktiskt offshore att vi tar dem jättelånga. Jag fick inte i paradis så då kommer ju ästene mutto väl också ha sin vars grej där nästa. Men i alla fall så kan det här lönar sig. Vad kostar den här mullvass står stilla? Jag jag hörde var om de här profikerna som vi ska fördela så börjar på kon. Det finns kommer eh det lågoscyltronen här sank. elektricitetspris. Eh, Däremot om, om prissättningsmekanismen eh, förändras på det sättet att, att eh, elet prissätts enligt den dyraste källaren så då får vi verkligen dyr eh, el och då lönar det ju, förstås. Och det är ju det vi vill ha. Det där. Jag kan bara säga så mycket om hur det är planerat från sin i så är att man tänker sig att en miljard är ungefär kostnaden och, och det här är alltså priset för att komma ner i det här, för att sänka det här, de kolhögarna som vi nu använder. Och det är så att säga, det är inte en tråga om pris. Det är en om pris för det är sin kost, stats, och för de som ska köpa det där även. För den kommer förstås att bli dyrare. Det är klart att vi betalar det konsumentpriserna och i skatteåret. Tack. Jag skulle bara fråga mig när det gäller den här att det Stadet försökte stryka området utanför Ensinforsen. Kan du precisera det här? Ja. Alltså, det var uppe i, i stadsplaneringsnämnden och man hade ritat ut ett här likadant området, Det här var kanske 6 år sedan. Och så röstade man ner det. Så man tyckte att det blev inte fult utanför Ensinforsen. Johan Nyman står säga med i Jag har försänkningar i Parasund och försänkningar Sen på andra sidan mot stadsgränsen. Och äh, har kunnat se från min sommarstol det är också dessa tre vackra möllor som är mer ännu bara en möllor på landen, att äh, Med tanke på de här ersättningarna så det sträcker sig inte enbart i de här utan Det sträcker sig långt via runt. Mm. Och som en, en, en, fort, en upprepad fråga som har via det här är ju det att hur begränsar man detta? Jag menar, det är ju helt upp till den som står och ser på mölvan om den här till förfången eller ej. En annan grej som jag tycker att det är mycket, mycket mystiskt med tanke på möllornas planering av vindmöllor här lag är det att varför har man inte kunnat tänka sig att placera vindmöllor till exempel vid, vid Djubhamnen i Ingo varför har man inte kunnat tänka sig att placera möllor vid uh, kolkraftverket i Ingo uh, Jag jobbar uppe i Nystad, en emigrant från Helsingfors bosatt i Åbo i dagens där jag jobbar i Nystad på den håller utanför Nystad där jag jobbar fyra kilometer utanför på. Det är en industriell anläggning som jag jobbar på där. Där passar de väldigt bra in. Denna anläggning har sin bullernivå som då grannarna är mycket medvetna om. och Därmed, därmed så lever också grannarna med dessa möller. Och då tycker jag att, att, som du kom fram på de här bilderna, så placerade de på gudstolorna, på möller och på industrieområdet. Det finns industrievarierens kors också. Det är riktigt höga, så får man se där. Då får man jobba nära närproducerat, Inte den här är nära Det är jobb i första. I båda båda. Det är jättebra med Golhamn och i båda. Vi har jobbat med dem i tre år och de upplevt inte mark för för det här i dag. Uh, okay. Så att det, det det var det var då, i går i dag. Det är en Och det är jättebra det du säger för att där skulle du måste fira fem sextingar på området. Ungefär maximalt. Presidium. Jo. Ja. Ja. Ja, uh, jag tar det som inte här stäckt upp handen till förutsättning. Hej, jag är Micke Planting där Jag ställa en fråga. Vem ska riva ner Vem betalar det? Vi har ett ställe i Spanien. I fem år har Endesa i Spanien och Spanska regeringen grävt om att vem ska riva ner 700 mölvor som står och rostar och så sorry, syv, att landkusten säger att det är en så sorglig att det är hänt att sen. Vad finns det i de som i det här landet bestämmer? det vara? Det börjar ju finnas i kontrakterna. <laughs> ...kostnader och sånt, och, och det är liksom det som jag undrar, att varför går man inför en sån här stor vindpark när ingen annan där än egentligen gör det mera? I Österrike och andra ställen så så har de ju sådana här punktmöller, det vill säga små. Jag tycker att, att Helsingin Energia kan då komma och bygga dit på minst skola. En liten mölla, det går alla, allas. Alla genomställda profiterna på själva. Och vi kan alla driva våra hemma, våra fetus och våra alkoholikator. Och så är det bra, så det är mycket billigare. Och jag kan själv gå upp dit i möllet och se ut en liten olja när det behöver inte mer. Om det ska vara så att det ska blåsa lite. Tack, det här är en trend också. Varsågod ja jag kommer att tänka på här när Lanting pratar om att vems vem ansvar är det att ta bort dem sedan att de används mer. Men det är ju en situation i hela Finlands energiproduktion. Inte finns det bestämt heller när det byggs ett kärnkraftverk. Vem står för det där avfallet i de hundratusen år som det är verksamt framdeles? Det finns inte inbakat i priset, det finns inte sagt någonstans vem som står för de kostnaderna utan, utan det staten som ska stå för dem. Eh, jag håller med att här ska vara den det är ju den som äger anläggningen som ska se till att den också kommer bort när den inte behövs. Lite kommentar i det här. I kärnkraftssidan är det på det att vi har en kärnkraftsfond AFOLS-kärnlund som ansvarar för det här och kapitalet samlas. Till lagstiftningen på den sidan är det helt klart. I vi syns det är en annan aspekt ännu, nämligen att i Virgivorna Man har konstaterat att i Spanien Har ni en average life på 12,5 år Inte tjugo år Och tolv år är en jättekort tid Och jag kan bara se mig efter 12,5 år Hur de rostiga finnarna står här Hur det ser ut Och att vänskan i var det? Får jag bara veta om det här modernt? Det är man idag? Jag kan ändå säga en sak. När vi talar om som står för kostnaden. Nu är det ju så att det är vi konsumenterna som står för kostnaden. Och vi räknar ihåg att alla vindkraftverk i Finland som det kunde planera skulle förverkligas står skattebetalare för lika stor kostnad som att bygga ett kärnkappar i den att vi har tolv och ett halvt år. En <sklara> så, du kommer ju aldrig att få denna kalkylen att du håller Alltså det är ju att kasta bort skatten Två svarer till vi jobbar med det. Min äldre man avsätter i i ett starrat kontor som avsätter för att plocka kontor. Det är alltså så. Sostare var väl vad det är. projektörer filmande har det. Och i vilka regler man känner till? Linjen, visserkallt inte en månad. Ja vi baserar bara på det vissa stora, stora samband. Jag tror inte på det här stället, tror jag. Det kommer aldrig att tillsammans. Så att vi kan ta det